18. Május 28. A hétfő van, és a pontos idő 6 perc múlva lesz reggel 7 óra 12 perc. 54 perc múlva lesz 8 óra 114 perc múlva 9 Ez a Jancsi, minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsor a normál zenei hang, vagy ha nem is az, akkor legalábbis arra törekszik. Egy műsor, mely számtalan alcíméből az egyikben azt ígéri önöknek, hogy elmondja mindazt, amit az elmúlt napokról tudni kell, vagy érdemes... 14 éven Auliaknak nem is felette és csak igen korlátozott mértében ajánlott és ezzel Szalai Anna Máriának állít örök emléket. Furcsa mód, de akkor is emlék. Tele no van Tárgy megjelenítéssel, meg termék megjelenítéssel, meg ízé. Az egész műsor egy nagy izé. Lehet, hogy az élet is egy nagy ízé, és akkor ez a műsor semmi más, mint egy merítés belőle. Mondják még más közhelyeket? Ráadásul ez egy interaktív kulimász. Egy interaktív katyvasz. Ami azt jelenti, hogy amikor éppen nem szállnak be madarak a stúdióba, és nem okoznak patáliát, akkor időnként a hallgatók okoznak hasonlót, akik ugyan a szó fizikai értelmében nem repülnek be a stúdióba, de véleményüket hallatva nem egyszer tudnak problémát és kalamajkát okozni. Katyvasz, kalamajka, kurimász, meg annyi kával kezdődő szó. 0614890... 999, valamint 0630, 677, ezzel a két számmal lehet úgy élni, hogy aztán kulimás lehet okozni. Én nem mondtam önöknek, hogy nyár van, függetlenül attól, hogy május 28-a van, de már egy ideje nyár van. 06148909999, valamint 0636771161, minden, amit az elmúlt napokról tudni kell, vagy érdemes. Valamikor 9 óra 12 tájéken váltunk el egymástól pénteken, de az is lehetséges, hogy 9 óra 3 perc volt, már nem emlékszem pontosan. majdnem 72 óra telt el azóta. óta. Na, még egyszer felajánlom. 06148909999 valamint 0636771161. Rossz gombot nyomtam meg. Jó rögök. Jó rágett, Horváth Péter vagyok. Hát előre szeretném bocsátani, hogy meg meg egy mondatba, hogy Ugye nyolc éve küldti el engem, hogy a patados a talomba hallgassa meg ezeket a nemek embereket a média helyzetéről 2010 májusában. És most pénteken, amikor te a Naphíret című műsort, és legjobban vezetted mindenki között, csak úgy elbe mondom. Köszön. Utána kezdődött az egyenes beszél, de Krug Emilia Horváth Jánossal beszélgetett többek között. És Horváth felvetette ugyanazt a nyolc éve kérdés, hogy talán balódali milliárdosok mindent tesznek az elmúlt években, vagy előtte pénzeket a médiában, hiszen a választások nagyjából ez ilyen nem hogy ugye az egész országban nem lehet hallgatni, sehol csak van. Klubrádiót Budapesten, és sehol másról, és képzelek hogy Klubjának a következőt mondott erre. És a egy a, hogy igen? a Klubrádió se egy baloldali milliárdos adója, illetőleg lehetséges, hogy a tulajdonos milliárdos, de a fenntartásában tudom hogy nem a magán milliárdjai játszanak szerepet. Én csak azt mondjam, hogy az ellenzéket, hogy csak a Klubrádióban lesz Budapesten hallgatni, és ezt legvidéken interneten. És ha mindenki ezen sír, hát te is tudod az elmúlt években, hogy az egész ország főzöttes médiája a Fidesz kezében van, és ez így is van. És azt mondta Krug emére erre, hogy mert elfogyott a pénzük. Na most figyelj, de hát normális ez, hogy lehet ilyet mondani, hogy elfogyott a pénzük. Épp egy ha most hallotta, hogy két milliárdot költött a Biós jó, hogy magán arra költi a pénzét, amit akarja. De akkor nem kell sírni, hogy hol tart az ellenzék. Itt fog tartani még húsz év is. Hát csak ezzel akartam elmondani neked, mert hozzád költözik, hogy utárad ez a műsor, és nagyon örülök, hogy vezeted ezt a műsort, mert a legjobb, amíg a legjobban vezeted az a három között. között. Úgyhogy Krugyemliának gratulálok, paromságokat beszél. Azon gondolkodtam, hogy hozzá tudok-e még tenni valamit, vagy elvonni belőle, de mint tapasztalhatták, úgy döntöttem, hogy nem. 06148909999 0636771161 From the first day I saw her I knew she was the one She stayed in my eyes And smiled Her lips were the color Of the roses That grew down the river All bloody and wild When he knocked on my door And entered the jó subsided Jó makes sure and breaks he would a azon már az RATP Donnell az azért ez a VL döntő figyelek Először is a, Hát ugye nyilván van a kapus. Nyilván kapus, aki bevette a csapatát azért nagyjából a B-jel döntőben. Uh -huh. Szóval egészen elképesztő, nem tudom, szóval mondhatnám, hogy nagyon sajnálom, de hát képen nem, mert azért mégis csak két ilyet csinálni és nem lehet. Szóval utána kiment a közönséghez és megtapsolt, amire a nemzeti sport azt írta, hogy a közönség nem volt felkészülve... A bocsánat, a bocsánat marrony megbocsájtson, akkor ott álltak tapcsolva. Hogy lehet ezt máshogy látni? Úgy Így. Így. Ez persze alapvetően egy dolog kellene, hogy, hogy valaki ott legyen, legjobb esetben te, mert akkor átéled te, és nem a közvetítésből kell megtudnod, hogy a helyiek hogyan viselkednek. Egyébként pedig hát olyan diszkrepancia jön létre, nem egyedül a világban, mint, mint amiről most beszámolsz de ennyi volt. Mit éltél át, mesé. Nem, nem tudom, szóval, hogy nagyon valamiért valami telefonáltál, de hogy nem. Hát, nagyon igen, is. igen, mert hogy egyrészt nagyon, Van katartikus, időt, nem volt, egyrészt nagyon katartikus volt, másrészt viszonyatosan fölbosszantottam magam, mert hogy azért tényleg nem lehet ilyeneket csinálni, hát most nem én álltam ott a papuba. hát a világ egyik legjobb kapusa, a világ egyik legjobb csapatánál, egyszer, oké, okay, kétszer, a képtelenség. Szóval valami, nem tudom. Egyszerre volt felemelő, egyszerre kiakasztó, de nem volt jó. Az biztos így. Nem, szóval így, szerintem nem, sem. Nem, valahogy nem volt jó, nem kerek így. Nem szerettem ezt a béldöntőt. Ja. Lehet-e ugyasmit mondani, hogy nem a Jobbik csapat nyert, miközben szerintem egyik se volt Jobbik? Hát már csak azért sem, mert azért, szóval mondjuk a Reá szerintem nehéz szeretni úgy, ahogy van. Nagyon hát, nehéz emlékezik? szeretni, egyébként a szívemből beszélsz, nagyon nehéz szeretni uh, a Realt és valamilyen okból szombaton a Liverpoolt se tudtam szeretni. De Nézni két letem. csapatot, amelyeket nem tudok szeretni, ugyanakkor nem, szabadok, nem tudok szabadulni a mérkőzéstől, elég furcsa élmény. Hát az azért a sajnát, a szintén. Nem csak szintén. Várj egy pillanat, a... is eljuthatunk, de előbb mást akartál mondani. Tehát kezdtem csak hát az, hogy nehéz -e el szeretni, de azért, azért valahogy tisztelni, meg mégiscsak ez, szóval, ne, szóval nem véletlenül van Cristian Ordonádónak ötödik serlege. Igen, csak hát abba belekezdtél, ez a Ramos történet, ez egy kifinomult Pepe. Hát szerintem még csak nem is kifinomult. Hát a, a maga módján... Valaki végignézi azt a, az a, azt a korsfeszítést, nagyon szabályos. Csak azt is, ezek után az M4 kommentátora egyikük sem volt hibás. Hát, egy szuperlapsításnál pedig azért már látszik, hogy... hogy Szeretne ez a szegény hajtó B, szegény törölve megfelelni. Géza, hány ember van olyan, aki a médiában, és azon kívül volt még többen, meg akarnak felelni? Bocsánat, azt érteném, hogyha mondjuk ez a videótól nem tudom új pesmes lenne, de hát miért, neki, miért kell a reálnak jobban megfelelni? Nem, jól beszélsz, nem a reának kell megfelelni. Nem akar olyasmit mondani, amivel... És akkor ide különböző mondatok jöhetnek. Ez a hajdú ez B. Már, ez már és az, most az most agyrém. Már... Ez már az agyrém. Ez már az agyrém, de egy új hajdó B és amikor azt mondom, hogy egy új hajdu B akkor természetesen ne szembe jut, hogy hol van az új fia. Hogy neked eszedbe jut de hogy hol van az új vargagéza azt nem tudom. De ez a hajdu B, és ugye kérdezte tőlem több ember, hogy én valami csodára várok el ebben a három hónapban, amikor elmegyek, és semmilyen csodára nem várok. De próbálom megfejteni azt az életet, amit egyébként amikor itt vagyok, se tudom. De ez a hajdu P ennek egy kis élező keine, hogy visszanyerje az élét? Hogy vissza tudná -e nyerni? Fogalmam nincs. Hogy ő maga tisztában van-e azzal, hogy nem csorbult ki, de életlen, azzal se vagyok tisztában. De én azt gondolom, hogy, hogy nem a közegtettőt ilyené, hanem saját maga. A kettő mindig összefüggésben van, Géza. Ez nagyon jól tudod. A kettőt nem lehet elkülöníteni egymástól. De szándékosan mondtam így. Szóval mondhatjuk azt, hogy ez az elvárás, de én azt gondolom, hogy, hogy ő bőven túl teljesíti azt az elvárást, ami nincs. Ebben nem vagyok biztos. Ezt, ezt te így érzed, és minden te így érzed, így van. De térjük de. vissza a szalához. Hát az, az tényleg szóval, hogy arra nem nagyon vannak szavak. De vannak. Vannak. Én egészen, tehát én, én megvoltam, én le voltam Rendül, sújtva. Rendülve? Megvoltam rendülve. Meg meg voltam rendülve, és megvoltam rendbeülve akkor is, amikor a Kárváhál lement, mert szemben a szalával, akit ugye lekísértek, mert ő ugye, bár nem tudom, hogy melyikük sérülése jelentősebb, és nem szeretnék sérülés-sérüléssel egybevetni, a Kárváhál végül is egyedül ment le azon a folyosón, és abban volt valami olyan magányos, nem mintha te ott lettél volna, akkor nagyon igény tartott volna rád, de ha végül is igény tartott volna rád, akkor ott lettél volna. A Kárváhát az ég egyat a senki nem gondolta lekísérni. Lehet, hogy ez így van jól. Én ezt nem tudom megítélni. Nekem jó, van egy tartozom, aki a legkülönbözőbb egészségügyi vizsgálataimra eljön, miközben én nem tartok rá igényt, abból adódóan, hogyha én igényt tartok rá, akkor ott legyen, de sokkal inkább valószínűleg azért, mert neki ez okoz jó érzést, hogy ezen a kibabrált meccsen. Már nem sok hiányzott, hogy 14 éven aluljaknak ne legyek való. Senki nem gondolta úgy, hogy ezt a kárvárt le kell kísérni, abban számára benne volt ennek a mérkőzésnek az egész hangulata, és most olyan valami olyasmit mondtam neked, amit én egyébként át, előtte nem gondoltam át. Abban benne volt az egész. Azért furcsa, mert ugye többször beszéltünk, vagy te is beszéltél arról, hogy ezekben a meccsekben a legjobb szint, ami a lefolyás után történik, amikor összevelkeznek. Nagyon jó ez. Ez, le, ez se éreztem. Igen, de hogy valahogy, valahogy hogy azért benne van, benne van ez is, hogy, hogy, hogy, hogy itt azért olyan ezek tényleg professzionális sportolók. Én nem. Én nem azt éreztem benne, Géza, de visszaadom aztán nagyon röviden a szót. Én azt éreztem benne, hogy benne volt a Bélben vagy a Ronaldokban az, hogy másnak azt fogják mondani, hogy már lehet, hogy nem itt fociznak. És akik így éreznek, vagy nem így éreznek, hanem így gondolkodnak a jövőjükről, azok tényleg nem tudnak úgy örülni a családnak, mint adnak annak a családnak a tagjai maradnának, de ez csak egy hipotézis. Hát ebben igazad van. Igen, ez nagyon furcsa volt a hogy nem dugott gólt, vagy, vagy nem is mutatták fel, hogy lenni. Nem szeretett. Számomra a Liverpoolnak a könnyei, pedig ugye székelyben megmondta, hogy sírni csak a győztesnek szabad. Szóval hogy a Liverpoolnak a könnyei nem azt mondom, hogy őszintébbek voltak, mert ez egy akkora farokság lenne, ami meghaladná annak a méretét, ami egyébként a horizontba belefér, de azok, azok számomra. Tehát azt megéltem, az örömüket, meg a Real Madridnak nem éltem meg, független attól, hogy ott a konfetti, meg ami minden, ami ott volt a, azon a dobogom. Igen, valahogy elmaradt az a, az a, az a, az a felem elő pillanat, ami furig. Belélt, hogy a szálák kise jött. Volt ott két ember mankóval hát, azokról. Elvitték kórházba, nekem is azt adták, hogy a jökeknob. Utána elvitték a hogy rögtön elvitték kórházba. Más mérkőzéseken a lecserélt játékosok azok föl szoktak ülni, vagy leszoktak ülni a többiek közé. Itt nem tudom, miért kell nekik elmenniük. Fogalmam nincs. Nem tudom. Nem tudom. Szóval ez valahogy tényleg nem olyan volt, amilyennek lennek kellett volna. Fantasztikus mérkőzés volt bizonyos tekintetben, de valahogy mégsem. A szívemből beszéltél köze. Sajnálom. Ez van. Majd legközelebb megjön a Foci BB. Nincs Köszönöm. legközelebb. Hát az, ami most elmaradt, annak nincs legközelebbje. Ó, ebbe, ebbe tökéletesen engeded, én mindig küzdök, hogy amit kihagyok, azt. azt ki De egész az teljesen ére. emberi, te azt gondolod, hogy ami most nem sikerül, az majd a következő jó ki fogja javítani, miközben a következő jó önmagáért áll helyt, ez a rossz pedig önmagáért kell. Nem akarom, az hogy ki fogja javítani, talán kárpótolni. Így jó, oké, rendben van. Oké. De ez nem így működik, csak az emberben van egy ilyen vágyakozás. De a beszélt beszéltél. Hello. Meg a fejemből is. Nulla hat egy lakatos is, ha én csak a foci összehetnék De gyerek ki, Ramos... bú... gyere ki a búvárharangból. Bocsánat, most jobb? Most sokkal, most kijöttél a búvárharangból. Pedig csak 2 centivel arrébb tettem <gül> a mikrofon a volt Én velük. ezt elhiszem, de 2 centivel arrébb kezdődik a búvárharang. Érted, köszönöm a visszérzést. Szóval én két dolgon is gondolkodtam a Ramosnak a belépője kapcsán. Az egyik az az, hogy uh, utólag miért nem lehet a Ramos megbüntetni ez de videó, még a magyar labdorog... Így van. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek a fegyelmi szabályzatával is van olyan, sajnos a gyerek egyik meccsek kapcsán kellett ennek utána nézni, hogy még utólag is lehet fegyelmit adni annak a játékosnak, akinek a szándékos szabálysértése kapcsán a másik megsérült. Ez egyik. A másik pedig, ami még inkább foglalkozhat, hogy valóban a Szalász vagy az Egyiptomi Szövetség nem akarja vagy nem tudja beperelni arra, hogy szándékos károkozását amit gondolod, hogy a szerencsétlen szalász mondjuk hónapokig nem tud játszani. Eszembe jutott, volt, volt valahol, valahol ez. Szetés igen, igen, nekem is eszembe jutott ez, csak nem tudom, mely való. Nekem is eszembe jutott az itt most ebben a másodpercben, hogy volt egy vízi labda mérkőzés, ahol összeverekedtek, és annak talán volt rendőrségi vonzata is, de itt nagyon pontosan tudok számodra fogalmazni, és ma végig igyekszem. Bár ha pontatlan leszek, akkor abban a szeretnék pontos lenni. Ugye én azt szoktam mondani, hogy amit nem tudok én a műsoron belül elintézni, az nekem már jóvátételt. Nem fog tudni szerezni, mint hogy a büntetését sem tudom értelmezni. Legyen az NMHH ORTT bíróság bármi az utca. Tehát az, amit te mondasz, annak a pályán kellett volna kompenzálódnia, megoldódnia, bűnhődnie, lakolnia, az azon kívüli is szféle idegen, és azt a féle izét, e, amit te megélsz, azt teljes mértékben értem, de nem vagyok abban biztos, hogy az a terület, ahova te ezt kivinnéd, az elégtételt, jóvá tételt, meg fölrész alatt tudna nyújtani. Értem szégyellem magam, akkor ezen gondolkodom. Nem, nem, egyáltalán de... nem. Tudod, hogy miért? Egyrészt semmiért nincsen okot szégyelni magadat. Másrésztről pedig alapvetően az foglalkoztat téged, ami a vargagézát és engem is, hogy vajon a Ramoszt, ha jól láttuk, akkor vajon neki élete végig ezen okból, ki tudja hányok ok volna még, nem kéne -e el ismert furdalást éreznie, mert mert van olyan, hogy taktikai szabálytalanság, azt se nagyon érti az ember, oké, okay, nem fogadom el, túltettem magam rajta, ezt nagyon értem, de mondom túltettem magam rajta, az nem egy taktikai szabálytalanság volt. Az egy mester ilyen elkövetett valami volt, hogy ez pontosan így volt-e a fejében, ezt soha nem fogjuk megtudni, ezt soha nem fogja bevallani. Nyilván ja, nem leséríteni akarta, hanem egyszerűen csak megakadélyozna, hogy óra a labdára. Igen, de azt valami olyan mesteri sorozattal csinálta, tehát ahogy befonta a kezét, ahogy este. Igen. igen, szomorú volt látni. Én mindentől kezdve én végig a Liverpoolnak drukkoltam, mert igazságtalanossága... Én is, én is, én is, én is, én is, én is, én is. Ennyi lenne már? Nem kevés. <laughs> Hello. Szép. Jó reggels fiarú, köszönöm, hogy fölvette. Visszatérve a Szala és Álmos esetére, én most ön után szabadon kimerem jelenteni a tévedés minimális kockázatával, hogy a szám a most ezt már előre eldöntötte a meccs elején, hogy valahogy ki kell vonni a az forgalomból. Ez lehetséges, de magát ezt a mozdulat előre nem találhattak ki. Én ezt értem, amit ki kitalálhatta, hogy... kitalálhatta, de az, hogy ezt így véghez is tudja vinni, ezt nem tudhatta elő. Valami úton, módon ő kitalálta azt, hogy őt ki kell vonni a forgalomból. Vagy így, vagy úgy, de ezt ő eltervezte. És nagyon örülnék, ha most visszajönne a fokozó, hogy nekem erről a véleménye. Nagyon örülnék neki És azt árulja nekem, hogy mi van, ha ez. Zidánnak jutott az eszébe. Hát őt nem, nem tudom. Én őt nagyon-nagyon szeretem. Elfogult vagyok. A Reát nem szeretem, úgy, nem lehet a Reát függetleníteni az idántól. még nem hallottam, bocsánat. Nem lehet függetleníteni a Reát az hát idántól. nem. Hát Arról ar ar nem, nem beszélve, hogy a Pepe épp úgy éveket, hanem évtizedeket, hát évtizedeket nem, de nagyon hosszú időt megélt ott, mint ahogy a Ramos is, ami azt jelenti, hogy a mindenkori edzők Pff, hát nem tudom erre mi a jó szó. Minden esetre nem tesznek ki olyan játékost, aki nem hentes és mészáros, mert Tudjuk, hogy volt hentes és mészáros, a Pepe sokkal inkább volt hentes és mészáros. Emlékszem esetleg, megtaposta, emlékszem. Egy ilyen kifinomult gyilkos a szó idézőjeles értelmében, mint amilyen a Ramos, aki egyébként fantasztikusan tud fejelni, minimálisan se sajnálja saját magát, tehát bármikor kerülhet hasonló helyzetbe, attól persze őt ilyen szituációban nem kell felmenteni. Mindenesetre nem arról van szó, hogy állandóan csak mások testi épségét veszélyezteti, hanem a sajátjáét is. Ráadásul, tudtam a csapatkapitány. Iza. szóval, hogy azért ez így együtt amúgy mit gondol a szervetésemről mert azt nem mondtam még el hogy ön, ön szerint lehet önnek valami sanszak hogy ez előre el volt tervezve akár mondtam, által én, akár... ez volt a kérdésem hogy mi van akkor, hogyha az idán ezt előre akkor az ön is megfordul még más kérdezte tőlem nekem nem, őszinte leszek én egy barátomnál adtam ezt a meccset egy majdnem barátomnál és nagyjából három perccel a szalám megsérülése előtt érkeztünk meg, mert szerettem volna neki ajándékot venni, és akkor ezt más vásárlással is összekötöttem, és eléggé enemítéletű módon valamikor 9 óra, e, 2 perckor léptünk be a lakásba a uh -huh. Nem sokkal később sérült meg a szalám ráadásul ugye azt mondta a házigazda, hogy addig a Liverpool dominált, ami onnantól kezdve egy pillanatig se volt tapasztalható. Még két dolgot mondanék, és köszönöm, Ajra. hogy fogadott. Szívesen, az, egyik, szívesen. Szívesen. az egyik, hogy amikor esköszönömnek fihaló én a feleségemmel, és a közös barátunkkal szintén vendezen néztem a meccsen, ahogy megláttam ezt a mozdulatot a Rámosztól a szerencsétlen számával szemben, abba a pillanatban. Na, hétfőn fél már <gül> a máris hívom. Ez Tanúsítja a feleséget. Abban a pillanatban. Ez, a másik pedig, de, amit most le akartam, hogy a fókusz de... megtenni vissza, ezeket ezek csatban, azt megköszönném. Tudom, egy, egy menet egykör, de most megy egy az, az, az ne fe, Azt ne felejtsd el, hogy amiről beszél. És ez most egy egészen pontos példája a felnőttkori bábszínháznak a tipikus esete. Hányszor mondtam én önöknek azt, hogy az, ami a bábszínházban közös élmény, az hogyan változik meg évekkel, évtizedekkel később. És tessék, itt van egy foci meccs, amely előhozza a bábszínházi élményeket, hogy miért pont a foci... Azt most nem kérdezem meg, az most okoskodás lenne. Most ez megteremtette a bábszínházat, a bábszínházi közös, közös élményt. Millió ilyen szituáció lehetett volna, de most farogság lenne a részemről, amiatt kárhoztatni önöket. Itt van ez, és ez itt elhozta a közös bábszínház élményt. Van-e jelentősége? Van. Van-e következménye? Maga a következmény. Ez maga a következmény. Így hatott önökre ez a meccs? Hogy aztán ez később kire hogyan hat, ennek a jelentősége már elenyészül ahhoz képest, ami az első kettő volt hogy ez egy következmény, és hogy ott van önökben a gyerek. Ott van önökben az az igazságérzet, az az igazságra való törekvés, amit szombaton megéltek. Ki akadályozta azt meg 7 óra 31 percig, hogy bárki betelefonáljon, és azt mondja, hogy nem, ez egy véletlen dolog volt, a Ramosz úgy van jól, ahogy. És még befuthat egy ilyen. De eddig nem történt. És ha bekövetkezne, az se venni el annak az érvényét, amiről eddig önök meg én beszéltem. 0614890999 és 0999 030 Figyelek, ha van mire. Jó egyet, nem. az utolsó negyed órát hallottam, csak is lehet, hogy már volt róla szó nekem. A Ramos esetben az volt a, a leginkább ilyen perdöntő, abban a, a felé hajolva, hogy, hogy, hogy, hogy ez szándékos volt, hogy még a földön sem engedte el a kezét. Tehát a, a, a labda megszerzésében megakadályozta, amikor befogta a kezét, de amikor még ott együtt gulultak, az tényleg egy, egy, egy judó volt. Hát vagy birkózás. Hát vagy birkózás, de, de semmiképp nem labdarúgás Hát kérdezek öntől valamit. Azt el nekem, hogy ennek az esetnek a megítélését a szó tartalmi és nem forma értelmében mennyire határozta az meg, hogy önnek módjában állt más eseményekkel szemben ezt ismétlésben megnézni, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ahányszor akarta? Nem, engem nem. Az elsőnél, amikor megcsinálta is... És tényleg úgy vitt el, ahogy levitte, és aztán és látszorod, hogy az séülése jár, az nekem nem kellett. Ön azt mondja, hogy ön elsőre látta azt, mint amit egyébként ismétlésben lassítva vagy nem lassítva, megmutattad? Na, azt gondolom, hogy igen. Mert akkor ön többet látott, mint én, mert számomra ennek az amoralitását, ennek az ajasságát, a tévedés kockázatát minimálisan fenntartom, az nem csak magyaroknak, hanem spanyoloknak is kijár az az ismétlések hozták meg. De nem dittatom előntől annak a lehetőségét, hogy ön ezt egyből láttam. Az, az ö, hogy ö, ahogy levitte, azt láttam az elsőnél, az, az volt furcsa, és ehhez kellett nekem is az ismétlés, hogy amikor lent úgymond húpantak már a földön, hogy még akkor se. Tehát az, az nem volt, volt számomra benne egyáltalán a labdarúgásba, és onnantól kezdve a volt. csinálni. Én a lassításban láttam azt, hogy a kezét hogyan fonta be. Én azt a nem lassításban nem láttam, azt már én élő egyenesben láttam, tehát akkor már ott ültem a tévé előtt, legalább másfél perce, tehát volt annyi időm, hogy is akklimatizálódjak, azt én nem láttam egyből. Világos. És tényleg ez, a, amit, amit akkor az első fél nem látod, hogy, hogy vagy 20x percben, hogy tényleg addig a Liverpool jó volt. És, és úgy mentek, ahogy mentek. Más kérdés, aztán a fotóban nincs, ha meg, meg tényleg nincs olyan, hogy mi lett volna... De, de addig, meg ezt az illamot bírták volna, és ott, hogy rengeteg kérdés, de addig jó volt a Liverpool, és addig, nem tudom mi, 22-szer annyit lőttek kapulja, tehát... Szomorú. De abban ugye megegyezettünk, hogy egy ilyen elég ahhoz, hogy megtörjön egy csapat. És hogy emiatt Tőle. lehet őket kárhoztatni, de tulajdonképpen teljesen felesleges. Tehát amit a Káriusz elkövetett, az már akár ennek is lehet a következménye, mert egy csapat e Azáltal, hogy elveszti a vezér és előle azzal jön, hogy volt már olyan, hogy elvesztette a Ronaldot, és mégis sikerült nekik, de ez nem az az eset volt, és emiatt de lehet őket a... kárhoztatni, de én emiatt nem tudtam a Real Madrid győzelmének örülni, és habár de facto ők lettek a beggyőztesek a szememben idén nincs beggyőztes, miközben ilyen nincs. Pontosan ugyanígy gondolom, ugyanígy gondolom, úgyhogy azért nehéz bármit amit mondanom. Ez így van. Sajnos azzal, hogy ez a jelenlegi Liverpool ezt a szállát elvesztette, uh, itt ne, itt nem, ez, a, ez a Liverpool ezt sajnos nem bírta ki. Nem, nem olyan állt be, mint aki mondjuk beállt a Kárváhál helyett, és nem olyan, nem tudom mi még egy ilyen. Já... Most én, én Liverpool szurkoló vagyok. Tehát nem tud a, ez a csapat még egy ilyen játékos kiállítani a Csajapad dolgokat a szálát. Mit gondol, ez az a itt három csatáros? Három bocsán, csak még annyi, hogy ez a három csatáros hátsó, három csatával lesz kitalálva a klopátra. nem kettő is félre. És el tudja azt képzelni, hogy a taktikai utasításokban nem konkrétan ez, de valami hasonló ellentmondó az idántól? Én már mindent el tudok képzelni, mert nyilván egy, egy, egy, egy idő úgy gondolkodik, hogy ezek hárman nagyon erősek, x kort lőttek, ami eddig mindenkinél több volt. Nyilván, hogy nem hárman támadnak, csak ketten azért a az sokat segít. A politikában ezt... hányszor beszélünk arról, hogy ez a hatalomgyakorlásnak a mechanizmusa? Ha én azt mondom önnek, hogy ez a labdarúgásnak a, a mechanizmusa, akkor mit mond erre? Hát, akkor tomoló világot élünk, hogyha ez a labdarúgásban is ez lesz. Mert ezt a számadós ezt megosztották, aztán Én nem éreztem azt, hogy a Ramosra onnantól úgy néztek volna, mint... Rálesegüljük a csapatkapitány. Tehát e, a helyzet az, hogy el tudja azt képzelni, hogy én vagyok a Real az edzője, és ezt követően, hogy a szála megsérül, fogom magam is lecserélem a rám. Most arra való hivatkozásra, hogy ez nem fér bele az én normáimba, hogy ugyan a, a, ott egyetlen volt e, szabadrúgás utána? Arra sem emlékszem, talán volt volt. volt. volt, volt, volt. De sárgalap volt? De sárgalap sem. Sárk, nem tudom, én nem sem emlékszem, én úgy emlékszem, ha nem kapott volna. De, de tudom, mit kezdene ez azzal ez az, van az van. edzővel, aki ezek után lecseréli a Ramos-t, miközben ön a másik csapatnak az edzője, vagy ön az, a Real madridnak a tulajdonosa? És azt mondja, hogy a fialánál gyengébet elképzelni nem tud, és ez akkor így, is, így. hogyha győz a csapat, akkor elküldi a fialát mondván, hogy akinek ilyen vajszíve van, hogy aki ilyen beleérző képességgel nem rendelkezik, de nincs tisztában a gladiátor játékok szabályaival, az menjen a pitlibe. El tudja Há... ezt képzelni magában? At a helyzet, hogy most ha, ha azon kéne válaszolnom, akkor most rávágtam volna, hogy akkor ön már 27-én nem lenne a vagy nem lett volna a reáledzője. Viszont van olyan is, hogy azért olyat is sokat láttunk, hogy valaki mondjuk nem tudom, hogy a potenciális. De egy ilyen sága után van, hogy az edző azt mondja, hogy lehozom, mert el van száva a fejem, mert félő, hogy rámennek a. Hát meg lehetne indokolni azt is, hogy miért cserélem le, Mert hogy akkor fél attól, hogy alárugdossnak, stb. Tehát bármit el lehetett volna mondani. Csak az idának a Ramos szintű védői is ülnek a, ül, ül a kiskadok. Hát nézze, az én igazságérzetem és mindaz, ami bennem van az azt hozta létre azt kreálta, hogy nem tudtam örülni a Real Madrid győzelmének miközben, miközben teljesen megérdemeltnek láttam a Liverpool vereségét ezt egy-ezt egy így, így van, és sok, hogyha félhoztam a politikát én ebben ebbe a pillanatba ez jutott eszembe, hogy nem tudom hogy én most megyek be a céghez dolgozni és vannak Real Madrid fullkoló munkatársaim Jól hogy tudok-e nekik, tudok -e nekik majd gratulálni nem csak az, hanem, hogy... De én arra gondoltam, hogy hány Real Madrid-Liverpool, hány Ramos-Sala szituáció van a hétköznapi életünkben. Hú. Bizony. Rengeted. Bizony. És akkor ezeket átként. Nyilván ugyanúgy, mint ezt. Hát jó. Klassz dolog a foci. Hát klassz dolog a foci, miközben mi most éppen nem a klasságáról beszéltünk. Hát nem, az, az, ezért, ezért is klassz. A hogy hívott. hat 1 4 8 9 0 9 9 9 vagyok. Kédesem. Na, uh, annyit előre ajánlom ez a meccshez, hogy én ugye Barcelona trukkár vagyok, úgyhogy akkor se lukon a Madridnak, hogyha ha nem tudom kiválasztannak és uh, ennek ellenére a tipmixen szombaton 2000 es Madrid győzelmet vettem 0-0-ásfél idővel, és, ennek, és de ennek ellenére abszolút a livat volna drukkoltam, mert egyszerűen nem szimpatikus, tényleg nem lehet drukkolni a Madridnak, mert kurva gazdagok, meg sokok nem fogva. És ennek ellenére azt mondom, hogy a Ramosnak a, Ramos a lakciója az egy teljesen profi, Profi akció volt, ami természetesen gusztustalan, a teljes egyetértek veled a, a, csak a lassításból lehetett látni, hogy miért, de egy halálprofi védői szabálytanosság volt. Egyáltalán nem volt olyan szinten, ö, ö, hogy mondjam, rossz akaró, hogy meg akart, le akart a sérőt, hiszen rosszul esett. Tehát ez egy ilyen finom csúdómozdulat volt ami persze busztustan de az egész játéképét véle, tehát nem véletlenül annak kellene, hogy a Libacón az húkoltam végig, kettőegyes Madridot, Madrid győzembe vettem a tipix-et, mert egyszerűen minden, minden szempontból jobbak volt. Tudom, hogy nem erre mondják, de ebben nincs benne minimálisan a kognitív diszonancia? Ö, nincs, nincs, mert, mert a, a, a, most arra mondott, hogy fordítva fogadtam, mint uh -huh. ahogy uh -huh. hát nem, azért, mert gyerekkorom óta otózom, és együtt tanultam meg, hogy érdelembe totózni felel. Akkor mégiscsak van benne kognitív diszonancia, ha. legfeljebb az, az emocionális diszonancia, valamilyen diszonancia van Aztán benne. Hogyne, hát hogyne, hát annak rukkános, aki, aki ellen fogadtál tulajdonképpen. Eljuthatunk másodpercek alatt a Horváth Péterig? nem hallottam a Pétert. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, Na, a Horváth Péternek a Fidesz imádatáig, hogy valójában ja. nagyon sok ja. szempontból van itt áthallás, csak nem biztos, hogy nem büszálj, hogy nem, nekem nem, ilyeneket. A futball, futball azért az más, azért csodálatos olag a futballban az más. És, a, és az alattomos kenya dolgok mindig is, mindig is jelen voltak a futballban, Gondoljunk csak a Libri, uh, uh, lerug, amikor lerúgta a puskást 54-be, vagy a, amire már... Marad, marad, libri... Maradjunk ennél, nem menjünk el máshova. Szerintem neked igazad van, nem volt uh, az kitalálva, hogy ennek ez, van az ered, tehát ennek ez lesz az eredménye, de maga a kivitelezésben potenciálisan benne volt, az, ahogy egymásra estek, amit nem tudom, hogy el lehet-e kerülni. Ugye mindig az jut ilyenkor az eszembe, ahogy egyébként átugorják egymást a játékosok. Tehát ebben a szituációban nem tudtak másféleképpen esni, Pontosan. vagy nagyon nehezen, éppen a lefeszítésből adódóan. Van, van. Tehát, Itt csak van. azon múlott a szalának az életben maradása, mármint mint e, értelemben, nem, nem tudta... hogy szabát... melyik részére esik, mert hogyha a hasára esett volna, akkor meg tötte volna, de ahhoz nagyon szerencsétlenül kellett volna esni, hogy valami belső szerve sérüljön, azáltal, hogy a vállára esett, pluszban még egy ember ráesett a vállára, akár Itt. el is törhette volna, tehát ebből a szempontból akár mondhatná Persze. valaki azt is, hogy jól járt. Persze. Csak azt mondom, hogy az ilyen, az ilyen szabálytalanság és a Libri, illetve a Schumacher-Batiston esett 82-ben a francia-német meccs, ami sokkal nagyobb a dráma volt. Az, az volt egy igazán, hogy mondjam, kivégzés után uh, kiáltó, uh, uh, ha emlékszárátszó, mire beszélek, schumacher Batiston, 1982 1982 82-es amikor... én azért maradnék ennél, mert én láttam a szállán azt a vágyat, hogy visszatérjen, és azt, hogy, azt hogy nem sikerült neki. Tehát, hogy a nem van. arról volt, hogy lement, hanem hogy visszajött, és amikor másodszor mutatták ülve, akkor én Ugy például van. nem tudtam eldönteni, hogy nem az elsőnek az ismétlését látom, de aztán kiderült, hogy nem. Ugy Tehát az a dráma, hogy valaki a testi fájdalmait legyőzve pályán akar maradni. Igen. E, és azon nem tud, és valószínűleg nem azon gondolkodik, hogy tönkreteszi az egészségét, hanem az, hogy így nem tud focizni. Egy olyan mérkőzésen, amelyre hosszú ideje vágyolt, annak a drámáját én ott egy tízes skálán tízesre éltem. Tízes volt, abszolút. Figyelj, én ifjikoromig fociztam, úgyhogy nagyjából, nem nagyjából, hanem kicsit kicsit ismerem belőle a ezt, ezeket a járványokat. De most az a helyzet, hogy be kéne telefonálnia egy vízilabdázónak, egy kézilabdázónak, bármilyen pont, sportolónak, aki elmesélne, egy profi, hogy milyen az, amikor szabálytalankodik, éreze egyébként önmag. Tudjuk most arról beszélünk... Nem érem. Elmondom neked, nem érem. Tehát neki ez a dolga, hogy, hogy ne akadálynom. Jó, hát csak akkor eljutunk oda, hogy mégse szép dolog a foci. Tudod, most gondold el, el, hogy. De most gondold hogy ketten futunk a az villamos az után, feszt és feszt te elgáncsolsz engem abból adódóan hogy te, az, az, je, te, te, legyen, te, te érjél oda. Az egy dolog, de mi nem egy futballpályán a De nem az a... De a, hogy nem, a dehogy nem, ne, csak ne, más... Ne, nem. Ebben azért ne. nincs igazad, mert az egy ugyanolyan körbehatárolt és körülhatár térben zajlik, de te most valamiért meg akarod védeni a fodit, focit. Ö, ott az életünk más szegmenséről van szó. Ugye, ami... Amikor boxolnak egy ringbe, az nem ugyanaz, mint, hogy kocsmába verekednek. Ugye, akár ugyanazok. Tehát azért egy, ez egy futballpálya. Ez egy, ez egy. Szabályok szerint játszó Radiátor, küzdelem A vilamos után futkozását, meg az a civil élet. Tehát az önvéletlenül van sport és élet külön-külön, és azért gyönyörű a futball és a sport, mert leképezi valahol az életet, de mégis, hogy mondjam, emberélet, De nem kell háborozni. Ebben most, most veled, ha akarnék, se tudnék vitatkozni, illetve hát az valami lárpúrlár -lár vitatkozás lenne, de ha valaki azt mondja, hogy a sportot emiatt nem szereti, akkor azzal nehezen tudnék vitatkozni. Hát nem is kell vitatkozni vele, az, az ő dolga, szerintem gyönyörű dolog a sport. Szerintem is gyönyörű, de most egész egyszerűen elakadtam egy pontnál, és most hirtelen onnan nézem az egészet. Ingen, igen, igen. Mert mondom, hogy a kosmai ennek... verekedésre meg azt mondom neked, hogy az pedig úgy természetes, hogy amikor éppen P.P. akarod verni a fejemet, mert erősebb vagy, akkor oda jön valaki, és leszed róla ugyanakkor ez sincs minden szituációban így, és az igazság érzed, de itt abba hagyom, mert nagyon nagy hülyeségeket nem akarok mondani, csak azt mondom neked, hogy egész egyszerűen újabb és újabb dolog jut az eszembe. Ezek Igen. ugye mind mesék. Annyit még elmondanék, hogy 99,9%-ban biztos vagyok, hogy az idán nem így ki a pályára a csapatot, hogy a szállát intézzétek el. Az a az ő előéleteimet, meg az ebből ismerem amik a, a futballfilozófiáért. ez nem fér bele. Egy, eleve jobbak voltak és tapasztaltabbak voltak, egyszerűen figyelni kell. Az igaz, hogy a szállák kiesése megkönnyítette a dolgokat, az nem kérdés, de ha nem esett volna, ki is nyernek szerintem, egész egyszerűen jobbak, mondom úgy, vagy mondom, igaz, hogy mondom még egyszer, basszádrukkal vagyok, egy és ki nem álltam a, a modellem, nem nyertem, mert ez a szerencsétlen kapus bekapta a harmadikat, és meg 2-1... Tehát uh, itt kettő a, az eredményt volna. el kell találni, az, hogy győzelem az önmagában kevés. Nem, nem, itt most direkt úgy fogadtam, hogy 0-0-as félidő és 2 1 végeredmény. De a kettő, ha egy, nyersz, egy, akkor, akkor mennyit nyersz? Vagy azt nem tudod? Hát most nyertem volna, vagy azt nem 20.000 forint, de jelöltöttem, nyertem volna, azt nem, nem, nem mertem kiszámolni. Uh -huh. Mert, mert nagyon kevés múlva, tehát a, igazából, hogyha az a Bél második gólja nem megy be, akkor biztos, hogy kezdve a vége. És milyen igazságtalanok vagyunk, hiszen a Bélnek az első gólya, arra szavak vannak, nah, de... Hát erről hát beszélünk, az... erről beszélek, De látod, az milyen az érdekes, azért. hogy nem arról beszélünk? Hát nem arról beszélünk, mert nem ezt hoztad föl, és arra nem, nem is nem, nem, beszélünk nem, nem önmagában. Ne, én nem hoztam föl semmit se, se. se ez egy hallgató mondta, és azóta erről beszélünk. Így van, de mondjuk erről jobban lehet beszélni, mint a Bél Góra, mert az csak önmagában gyönyörű, ugye, és ami önmagából ilyen szép, az csak meg lehet hajolni. Hát emlékszünk Torinóban, amikor föl az addig, addig sziták a Ronádot, mint a Pokrot, és amikor beolóztak, az egész Torinói stadion fölállt és megtapsolta. A hát bolyan, ez... miért mondta az Zidán az, hogy az ő része volt? Hát az, az egy ilyen mártai külvárosi szeng. Tehát hogy azért, ne mondom az, már kis csávó, hogy annyira jó vagy, pontosan tudja, hogy a év volt szert meg az a Béli is Köszönöm szépen! Szia! 061-489-0999 Valamint 063677 Hogy tényleg azért beszélünk erről, mert ez interakcióban született, és nem azért, vagy azért, vagy nem tudom miért, és nem a Bélnek az első góljáról. Bél a van másodikról, ami valami irtózatosan meg volt lőve, hogy azt egyébként a kapus rosszul fogta, ez vitán feláll. De hogy ez iszonyatosan meg volt rúgva, az látszott rajta. Jöreget. Bocsánat, nem akarok de Még valami szombítot. szombított. Mondjad. Mi szerintem egyébként elképesztő volt? Hajdóbé azt mondta, hogy a Manchester United játékosért nyilatkozták, hogy a nem, nem hiszem el. Nem tudok hozzá, nem hallottam. Jöreget. Telefonáló... Ki kéne jönni önnek is a buvárharamból? Hát innen most nem fogok tudni kimenni, akkor majd később is Nem, tudja mit, akkor mondja, hát, hogyha a dramaturgiai helye itt van, figyeljetek. Ugye azt mondta az előző betelefonáló hogy eztől szép a sport. Hát én meg azon gondolkozom, hogyha, és ő pont is elmagyarázta, hogy mi a különbség a villamos utánputás meg a aposzipája között, hogy itt szabályok, meg keretek, meg izé. Hát most meg pont azt látjuk, hogy a, azon megy az verseny, hogy ezeket a szabályokat, meg a kereteket ki, mennyire, és hogyan tudja átlépni úgy, hogy még ne bünteszők jön. És szerintem ez már nem a sport szépsége. Ugye itt most felfeléről lehetne beszélni meg ilyenekről. Hát egyfelől, másfelől pedig, hogy a videóbíró mennyire eszköze és mennyire nem. Hát arról szívesen elbeszélgetnék Bereczki Csabával, hiszen uh, maga a sport az önmagáért van. Ugye a szaláféle történetet sem... Tehát, hogyha most azt megnézte volna a videóbírón, a bíró, ha, akkor mire jött volna rá? És akkor kiállította volna a most, és az összes professzionális box -metsz hogy akkor három övön aluli ütés, amit egyébként pontosan kicentiznek videóbíróval, akkor utána le kell léptetni, vagy elég abból egy is. Hogy hova lesznek a sportnak azok a szépségei, idézőjelben, vagy idézőjel nélkül, amelyek miatt adott esetben emberek nézik a focit, és akiknél ez a rámoszféle dolog belefér. Nem telefonáltak ma ilyenek, de lámpavasra se akarták küldeni a szónak abban az értelmében, hogy soha többé. nem hogy ne játszhasson. De ha gondolják, akkor itt abba hagyom, mert mondhatják azt, hogy a KK-n is csomót keresek. Én nem vagyok amiatt szomorú, hogy visszavette a példát a villamos után való futásról, amit Berecki Csaba azt mondta, hogy más világ. Csak a kérdés az, hogyha nem más világ, akkor van, jutunk. Jó reggelt! Jó reggelt! Egy közlekedését szeretnék mondani, aki felhogy kerülje az M1-es szektorát, az 51-es úti csomókon mert 5 kilométeres dugó van minden drája. Még egyszer legyen szíves. Tehát az M0-N51-es úton, az M5-es felől, az M1-es felé haladva 4-5 kilométeres dugó van. Én kb. 800 métert fél óra alatt tettem meg. Köszönöm, és őszinte részültem. 061489 0999 és hat egy És látják, mondhatják azt, hogy nincs Isten. Mert ha volna, akkor a Liverpool győzött volna, de még a Liverpool győzött. És ez mégsem. Mond, és ezt most Isten létével mégis összefüggésbe lehet hozni. De Isten mégis mégiscsak ezen a módon hozzuk ezzel össze. mert az igazságérzetünk az diktálja, hogy így nem lenne szabad nyerni. De lehetséges, hogy Isten aznap egy másik meccset látott, függetlenül attól, hogy Isten állítólag mindent lát. Üleged. Elnézést, még egy mondat kiasztottam a buvárharangból, remélem most jobb. Jobb? Annyi, hogy van, aki már nem tudom, melyik telefonáló, mondta azt, hogy egy mester ilyen végrehajtott védőszerelés volt. Ugye, ha ebben szabálytalanság volt, most mindegy, hogy, hogy milyen célnal, de szabálytalanság volt. Akkor nekem mert azt kell mondanom, hogy nem volt mesteri, mert úgy megsérült egy játékos, hogy nem tudta folytatni a játékot. Innentől kezdve minden szabálytalanságra, amire azt mondják, hogy ez egy mesteri szabálytalanság volt, innere azt kell mondom, hogy mindig benne volt, hogy esetleg megsérülhet a másik, ez szabálytalanság nélkül is előfordulhat, de azért a szabálytalanság jelentősen megnöveli annak az esélyét, hogy akivel szemben szabálytalankodnak, vagy szándékkal, vagy egy ilyen szerencsétlen feltételezzük, hogy nem ez volt a cél, szándéktalanság eredményeképpen az életem egyszerről kell, hogy levonuljon a pályáról. Ezért, ezért mondom azt, amit ön is szokott mondani, hogy nincs olyan, hogy taktikai szabálytalanság. Nincs Szerintem. olyan, és ez mégis olyan, mint az Ausztria-Lotto, hogy mégis van. 061 4890 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kicsit későn kapcsolódtam be, nem tudom, volt-e Fucsovics Márton? Megemlítés szintjén. Oké. Okay. Nagyon drukkoltam neki, nagyon örültem. Magyar A... voltam. Adták valahol? Ö, nem Nem, nem tudok róla. Úgy, úgy férfülel háttérből értesültem és utána nagyobb felelkesültem Ez a fucsovisnak szól a tenisznek szól, a kettőnek egyszerre, a magyarságának DEF -E Ennek a, ennek a package-nek, hogy egyáltalán hmm. van egy ilyen hogy egy, egy, egy, egy ilyen millióban valaki magyarként tudott egy, egy, egy ilyen csodát összehozni minden tiszteletem az övé Csatlakozom nulla egy négy nem tudom hogy a budapest rádió projekt hol tart de látják egy sportrádió az szintén Frankon elférne itt az éterbőnöreget jöreget már é a kisadis meccset aztán, hogy élbálták, én hogy a szakmai élőgárták, én esélytem hozzá a jurorsport működta és a másik film a, a videóbíró, amihez hozzá tovább. a videóbírót az NHL-be égkoromban évek óta használják és igenis a szándékos, sérülés okozó szabálytalanság volt a videóbíró alapján volt egy églőség, Én ezt értem, én ezt tökéletesen értem, csak azt mondom önnek, hogy egyszerre szolgálja a sportot a bíró és egyszerre nem. Ebben ebbe önnek szállt az előtt Gondolja el, hogyha az életünk mind... De ugye az édesapám mondta annak idején, amikor családi veszekedések voltak, ez nem tegnap volt, apám nagyjából azt hiszem, 90... Ajjaj. 97 óta, 97 decemberre óta halott az 20 év Jézus Mária. Hogy kár, hogy a beszélgetést nem vettük Magnóra, mert akkor vissza tudnánk hallgatni. El tudja azt képzelni, hogy a videóbíró az ön hétköznapi életében a szóképletes értelmében mi mindent tenne lehetővé, és mi mindent tenne tönkre? Uh, igen. Most, most, hogy így átgondolom... Uh... Megváltozna az életünk. Igen, mégis a jégkorom példájából. nem nem, nem, nem akartam vitatkozni önnel. E... Én csak azt mondtam, hogy egyrészt másrészt. Hát igen, ez a széna Egy. Egyrészt másrészt. Igen. Megköszönöm, én csak ennyit keresek. Én is köszönöm. 061-489-099-906-3677-1161 Csak ha nem veszik rossz néven, akkor különböző leágazásokat teremtek önöknek abból a beszélgetés folyamból, ami itt 7 és 8 óra között volt. És amelyek szerintem ezekből a beszélgetésekből adódnak. Ha nem adódnak, akkor kis nyúl. Akkor nem megyünk rajta tovább. Civil a civilapályámból kimaradt a Diós-Győr meccs, illetőleg a Leistinger megnyilvánulása, és, és csak azért mondom, mert hogy minimálisan felkészült voltam belőle, és akkor kérdezem önöktől, hogy uh, én már nem tudom, hogy melyik meccsen, hogy ez a, a, a Videóton meccs volt-e, vagy, a, vagy a, a Liverpool meccs, ha kabarom, majd önök segítenek. Szóval ott ül az a Bódog Tamás. Akiről annyi minden rosszat mond a Leistinger a hátam mögött, majd a bódog nyilatkozik a nemzeti sportnak, amire nem reagál a Leistinger, majd beültetik szakértőnek a magyar televízióban. Ez a csomag, ez így önöknek hogy tetszik? 081489 099 083 67 7, 7 a van mire. On the day I her a flower. She's more beautiful than the So sweet and scarlet and free? On the I'm Valakit legfeljebb nem akar velem beszélgetni S azért hívom fel most Mert még benne vagyunk abban a svunkban Ami 7 óra után volt És ami most éppen leülni látszik Lehet, hogy ennyi volt benne Elnézést a 8 órától lehet? Ugye 7 óra, nagyjából 4-8 óra óta a meccsről beszélgetünk, és én most vettem észre, nem néztem meg a telefonomat, hogy 7 óra 20-kor küldött nekem egy e-mailt, és megnéztem. Hát, ahogy apukám mondaná, a gálája menjen ki, de hogyha nem lennék rádió mikrofonnál, valószínűleg más Hát ez csak egy kis adalék, mert ugye azért az a Volt ítése... Von a vonalban. Hol, ja, igen, hol, hol talált kiment. ezt a felvételt, illetve élőben is így látta? Hát az, nekem azt tűnt föl, ugye, hogy élőben talán nem is lassították vissza, és ugye a kommentátor azt mondta, hogy hát neki ment a kapufának. Így van, Amikor, pontosan, egészen pontosan így volt erre, pontosan emlékszem. Így van. Csak ebből a felvételből is látszik, hogy se nem kapufa... E ráadásul egy elég csúnya történet úgyhogy úgyhogy na hát ez egy kis adalék ahhoz hogy akkor őt volt -e a feladat, feladat nem akkor mondja, el nem. hogy mit lehet látni mert ön el, itt van előttem hát az látszik amikor a Liverpool kapusa egy közép felé tehát a kapu felé való beívelésnél Próbál a labda felé törni, és akkor szépen nem lát szemmel láthatóan nem véletlenül, hogy meglökik, megrúgják, ahol össze is esik. Valóban látható úgy, mintha neki esne a kapufának, de egész egyszerűen egy szándékos. jól látom, hogy ez a Ramos? Igen. És ugye a kapus még mutat is a partbírónak. Alapvonali partjelzőnek igen. Beszél a bíróval, de látható módon teljesen hatástalan ugye egy egészen aljas könyök van szó, amit azt kérdezem öntől, sport, semmi politika. Az önvéleménye szerint ezt tanítják, vagy tanulják? Hát én azt gondolom, hogy mindent lehet tanítani, de, de vannak olyan dolgok, amit belső alap, hogy mondjam, hangulat és készítés nélkül nem lehet ilyen professzionálisan elsajátítani. Azt kérdezem öntől... Tehát ehhez lélekkel, tehát meg, meg lehet tanítani van készítés. szó, hogy egy egészen aljas és zseniálisan kivitelezett, de a zseniális csak idézőjeles lehet, mert ezt nem lehet másféleképpen mondani, mozdulattal kiüti a kapust, aki egyébként ettől, tehát létezik az, hogy magát ezt a helyzetet egyébként sem olyan jellegű, de aki ettől akár tartósan vagy átmenetleg harcképtelenné válhat, bele tudja magát képzelni mind a két játékosnak a helyzetébe, aki elköveti és akivel szemben ezt elkövetik? Csak újból és újból nézem közben a jelentet. Hát beleképzelni nem tudom, ugye én, én focizni mindig is csak ilyen hobbi, grunt szinten fociztam, de, de, de. Is sportoltam, vízilabdáztam és kézilabdáztam, ugye ez a két legkévényebb sport, amiben nincsen védőfelszerelés tehát azért, és mondjuk nem, felnőtt szinten nem jártottam, de egészen füstaként és, és kemény dolgok vannak a sportban, az alattomosságot az, amit én kifejezetten gyűlölök. Tehát Jö, én van, azt kérdezem, van kemény, van jó, határozott fellépés. Azt kérdezem tehát... öntől, hogy ön bele tudja képzelni magát, akkor értettem, amit mondott, de bele tudja képzelni magát a káliusz helyzetébe, aki egyáltalán nem biztos, hogy találkozik még egyszer így Ramosszal, de adott esetben bármilyen más reálmad játékoson akar elégtételt venni, vagy mit él meg egy olyan kapus, akivel szemben olyan aljasságot követtek el, amit egyébként ő és az elkövető játékosan kívül más nem észlelt úgy, hogy abból egyébként szabadrúgás, kiállítás sárga alap legyen. Ezt elteszi emlékbe, a nesze semmi fog meg jól tipikus esete. Mit gondol, hogy hova kerül ez egy begdöntőn a kapusban? Hát nyilván elraktározódik, tehát ugye a legprofibb játékos is, is, is emberből van, és nyilván attól egyre inkább profib, ezeket félre tudja tenni, de azért, azért ugye a kapust azt a fociban kifejezetten védeni szokták. Nem véletlenül van ugye az ötös, nem véletlenül van az, hogy kapustámadás, a szabálytalanság, stb. stb. stb. stb. Tehát ugye... E Ugye, már más lé... Tehát én nem akarom ezt túlmagyarázni, én csak azért küldtem el ezt a fotót, hogy ezt a ez videót, önmagá... hogy, ez lás... hogy lássuk, hogy, hogy, ez nem csak, hogy, hogy ez nem csak egy egyszerű véletmény. Sint Jó, okay, rendben van, okay, volt, van. Állj, álljunk, van az álljunk, meg, álljunk meg, van videóbíró. Min múlik az? Ön a bíró. Mutat így egy kapus, a Káriusz vagy bárki más. Min múlik az, hogy ön oda megye a videóbíróhoz és megnézi? Mármint ha én vagyok a játékvezető? Uh -huh. Hát például most ugye itt az, a, a, az NHL Tűnik, hogy mondták... hogyha sikerült volna felszakadni a, a kapusnak a szeböldökének, hát akkor az ember azért valószínűleg ezt megteszi, de hát amilyen peche van a kapusnak, természetesen idézőjelben, ilyen külsérelmi nyomok nem jöttek létre. Igen, de ugye... Szóval ne, medj, ne, menjünk, ne menjünk el oda, maradjunk itt. Min múlik az ön a bíró. De, ezért, de azért De azért az, megint fog érteni, miért mondom a példát, mert az NFL-ben például a bíró, hogy a az edzőknek van az úgynevezett Challenge zászlója. Tehát uh -huh. ugye van azt hiszem uh -huh. talán három uh -huh. darab, uh -huh. és hogyha van olyan, amikor uh -huh. ugye a szabályban vannak olyanok, amiket automatikusan uh -huh. vissza kell uh -huh. nézni, és van olyan, amikor a bíró okay, rendemíthat. Az ha ig ha igazából megmarad az zászlója igazabban. ha nem, akkor elvetik. Igaza volt, Winter beszél. beszélt. Azt mondja meg nekem, hogy e ennek az analógiáján nem tudom. Tehát olyasmit kérdezek, amit nem tudok. Majd ha a fociban lesz van bíró akkor ugyanúgy az edzőnek van ilyen joga, ez egy megbeszélés kérdése, én nem vagyok, nem vagyok a FIFA szabályalkotó testületének, vagy az UEFA szabályalkotó testületének a, a, a, a tagja, de én azt gondolom, hogy. hogy és, és persze lehet, hogy régebben is voltak ilyenek, ugye én ezekre a korábban, itt a riport meg is említett dolgokra nem nagyon emlékszem, e, nyilván lerúgták a puskást is, hogyha le kellett, e, és nem is biztos, hogy kiderült, mert mondjuk egyetlen egy kamera puskással a meccset puskás nem tudom. É, igen, igen, tehát azért mondom, de, de az egészen biztos, hogy, hogy a foci e, így az évek évtizedek előre haladtával átment ingább valóban ebbe a gladiátor küzdelembe. azt kérdezem öntől, ön a bíró megnézi, látja azt, amit egyébként elküldött nekem. Mi az ítélete? Hát egyértelműen egyrészt sárgalap, legalábbis szabad rúgás kifelé onnan. Tehát ez egy egyértelműen nyilvánvalóan alattó. Miért sárga? Küzdeni. Nah, hát ez most egy jó kérdés, igen. Szándékos ütés, hát nem volt ütés, inkább csak egy könyöklés, vagy valami, tehát ez, ez, az, ez az, ami a bírónak is <coughs> meg ennek gelésségre. a kivitelezése, ennek a könyöklésnek a kivitelezése, a kivitelezés szépségét, illetve ismét idézőjelben semmiben nem marad el a szálláféle karleszorítástól. Se, egyébként semmi, de Ebben a tekintetben semmitől, és én azt nem értem, hogy miért van öt játékvezető, hogy hegy sem látja. Tehát lehet mondani, hogy videóbíró vagy nem videóbíró, mert aztán eljön majd az a kérdés, hogy akkor egy kamerával veszik, vagy öttel, mert lehet, hogy valami ötön sem látik. Csak igaza hasonik, van, és akkor látodna. az a kérdésem, hogy tételezzük fel, hogy igaza van az edzőnek. Maga ez a videóbíró? a maga eszközével és eszköztelenségével hozzátéve. Ugye nyilvánvalóan azért van három ilyen lehetőség az edzőnek, hogyha 22 ilyen lehetősége lenne, akkor teljesen darabjaira esne a meccs. De én kérdezem öntől, hogy ön akkor az edző, az beosztja ezt a hármat, mondván, hogy ki tudja, mi lesz még, és akkor nem akar szólni. Szóval az a baj, hogy vagy é, de én meg... Én abszolút értem a dilemmáját a videóbűróba, is ráadásul ugye a fociban sokkal de sokkal több olyan is ugye folyamatos játék van, Uh, például egy leshelyzetnél, hogy akkor mi van akkor, hogyha leshelyzetnek látja az edző, rögtön bedobja, vagy megvárja, végig, végigmegy. Mi van, ha végigmegy, és akkor uh -huh. egyébként kipattan a labda, uh -huh. de ha kipattanóból szereznek, ó, de akkor ez már... Uh -huh. a... Tehát rengeteg kérdés van a uh -huh. videóbíróval kapcsolatban. Én nem uh, azt gondolom, hogy egyértelműen és akkor most meg lehet mondani, hogy akkor ekkortól így és így be lehet vezetni, de az egészen biztos, hogy arra valamit ki kellene találni, amikor a szándékos, alattomos, sérülést okozó Ö, ö, maradjunk itt semmi áthallás ön mit gondol a Ramosról? Ő én azt gondolom, hogy olyan lelke van, mint a Pepének én azt kérdezem öntől és hogy... nem akarom én ezzel megbántani őt, mint De ember lehető akkor megy a pályára, ne, ne, akkor áttelemül okay, és okay, így ne, akarja végrehajtani ne, a feladatát nem, tehát én nem ítélkezem, csak azt kérdezem, sajnálkozom azt kérdezem öntől hogy kifejeze bármit is hogy egy ilyen attitűddel, egy ilyen hozzáállással rendelkező játékos a csapatkapitány. Hát, most én, most már elmegyünk abba az irányba, tehát én nem vagyok sem ráadító, sem rámad De mikor Én ezt értem, de a csapatkapitányság etoszával, ha nem beszélek túl nagy farokságokat, összeférve az, amit egyébként a Ramos ezen a mérkőzésen ezek szerint minimum kétszer, és más mérkőzéseken is elkövet. Ez azt jelenti, hogy ezek az ő megmozdulásai nem, hogy tolerálva vannak a csapattagok és az edző által, hanem ezzel együtt, vagy éppen ezért, meg fölrész még azt is meg. Érdemli, hogy ő legyen a csapatkapitány. Ami azt jelenti, hogy a csapat többi játékosa számára ez minimum belefér, ki tudja, nem dicséretes dolog? -e. Ö, egyrészt csapatja válogatja, és hogy itt elhangzott az, hogy a reálmodzítod nehéz szeretni, akkor lehet, hogy ez is benne van, de az az, hogy a csapatja válogatja az egyértelmű, hogy legalábbis számomra, hogy egy csapatkapitánynak vezéregyénységnek kell lenni, olyannak, akit elfogadnak a társak, olyan, aki kommunikálni tud, és akár jobban tud kommunikálni az edzővel, mint, mint a többiek, tehát akik a többiek elfogadnak, és az nem biztos, hogy csak emiatt a mentalitás van, miatt van. Lehet, hogy azért, mert... Hogy én, egy nem ezt mondtam, volt... én nem ezt mondtam, de azt kérdeztem, hogyha ez egy fürdőkád, akkor ennél a dugónál nem-e e ki a víze? Mezek ezek szerint nem. Hát nem, meg milyen az, amikor most már nem is amikor melyik meccsen, amikor a, de azt aztán talán az is BL uh, meccs volt, amikor a, a, talán a Marcelo le, a meccs után két percen nyilatkozta, hogy hát szerintem az nem volt büntető. Jó, nem menjünk építető. el másfél. De hát, hogy, hogy ott, a, ott a pályán nyilván a, a télszentesíti az oké, mi, de nem, nem, maradjunk itt. Azt kérdezem öntől, az, amint a jégkorongra mondott, azt megértettem. Mitből adódik az, az önvéleménye szerint, hogy ma 8 óra 11 percig, megint a hírekkel baj van, egyetlen egy ember nem fogta Ramosz pártját. Tehát vannak a legkülönbözőbb történetek, politikai, egyéb történetek, szétszedik egymást a hallgatók, én el vagyok ásva, meg vagyok köbdösve. Ma ebben a 71 percben, amiből durván egy órája már erről beszélgetünk, senki nem volt Real Madrid, illetőleg Ramosz párt. Ön ezt mivel magyaráz? Hát talán azzal, hogy itt ebben az egyetlen esetben csak a Real Madrid szurkolók tudnának a fédelmére kelni, az pedig nem szerintem egyértelmű, hogy ebben a helyzetben nehéz lenne, és inkább nem vállalják a konfliktus. Köszönöm én Az interneten olvastam olyanokat, hogy ez, a, hát ez beleféres, ami nem volt szándékos, hát egy szerencsétlen mozdulat volt. Szerintem, aki megnézte ezt a felvételt, akár többször visszamenőnek, én elhiszem, hogy a bíró nem látta elsőre, mindent elhiszek, de az, hogy ez egy... Ez egy, ez egy. Tehát ott, amikor, amikor látta, hogy elkezdenek esni, akkor el kell engedni a kezet. Azért, hogy mind a két játékosnak, akár magának is, mind a két kezét évbe tudja venni, ahhoz, hogy az esés csillapítsa. Az, hogy az esés közben is be van szorítva a kar, az mindent elárul, számomra mondom még Köszönöm ezt, szépen, sajnálom az apropót. Győlegőd. Köszönöm a odanatartást. Még két mondat, hogy szerintem, szerintem. Ha nem vonják-e a forgalomból a szalát, ugye a Rámosz megnyereik le a ezt garantálom. Szétputották volna őket. Ott én kihúzták a mélyrefogát Liverpoolnak. Én ezt értem, de az a helyzet, hogy itt most magát a szabálytalanságot ítéljük meg, tehát meg az egész hozzáállást. Nézzék, nincs ellenelem, hogy kilenckor legyen a nyolc órás hírek, tehát ezt értik láthatják, nem csak a politikusokkal készült interjúk tudják azt eredményezni, hogy valami arrébb megy. Jó reggelt. Jó reggelt! kívánok! E, nagyon nagy tisztelet kell véletlenül a hegyi, mert telefontvána meg van önnek is. Nem akarok senkit se fölhívni, És akkor itt eljutottunk arra a pontra, ami egyébként a másik beszélgetett. Ugye a civilapályámban volt még egy beszélgetés, sok beszélgetés volt, ami nem ért véget. Azt kérdezem önöktől, miért akarunk saját magunk számára megmondó embereket találni, miközben saját magunk is tudunk dolgokkal kapcsolatban véleményt alkotni? Hogy ebben segítenének nekem? Hogy reggel azon gondolkodtam, aki részint a barátnőjétől, részint másoktól a hétvégén 84.613 történetet hallott, és ehhez képest még tévében és interneten olvasott és látott X történetet, hogy valójában miért nem történeteket mesélünk, és ha én ezt rosszul csinálom, akkor most pont jókor csinálom, mert nem ezt teszem. Tehát miért van az, fogjuk a történetet, és a történethez képest az azzal kapcsolatos kommunikáció sokkal nagyobb mértékben meghaladja azt, mint amit egyébként a történetről mondunk. Itt, de én ezt abban az értelemben mondom, hogy aztán el is vonatkoztatunk a történettől, hiszen maguk a megmondó emberek már régeség elszakadnak a történettől, ők valójában iránymutatók, akik különböző történeteket használnak ahhoz eszközül, hogy elmondhassák a mondandójukat. Később már a történetek se nagyon befolyásolják őket, és a csalhatatlanság tudatával, vagy attól teljesen függetlenül, ki hogyan válogatja, meg ki milyen lábbal kell föl, lép a nép elé, és látható módon a népnek erre szüksége van, hiszen az előző telefonáló valami olyasmit vár, amivel kapcsolatban itt ma potenciálisan meg annyi hegyilván nyilvánult meg. De neki egy igazi hegyi vára van szüksége, hogy el tudja dönteni azt, amit egyébként saját maga is eldönthetne. És ha tetszik, egy tízes skálán tízesre beszélek magam ellen. A megmondó emberség ellen. Illetleg nem a megmondó emberség ellen beszélek, hanem a megmondó emberség ellen abban a formában, ahogy az ma Magyarországon létezik. Én nem ismerek megmondó embereket Magyarországon kívül, de a magyarországi megmondó emberek 90%-át az esetek zömében azért nem hallgatom, mert a megmondó emberségüknek semmi köze nincs ahhoz a történethez, amivel kapcsolatban egyébként megmondó emberek, mert az előítéleteik, a korábbi sérelmeik, azok olyan mértékben vezérlik őket, hogy valójában a megmondó emberségük a jaj veszékelő emberségnek a szinonimája, de ilyen emberséget még nem ismerünk. 061, 489, 0999 és 063677161. Amennyiben nem fut be telefon, akkor lemennek a nyolc órás hírek, kicsit későn. Rengeteg dolog ezzel az egyetlen egyfoci mecccsel kapcsolatban. Valaki kiállt a reálmazint mellett, de e-mailt írt, úgyhogy írom neki, hogy telefonáljon be. Látják, a leágazások már nem érdekelték önöket, tehát nem érdekelték a való életet. A videóbíró nem foglalkoztatta őket, és mindaz, ami a videóbíró mögött van, nem foglalkoztatta önöket a való életben való párhuzam, az elgáncsolása bárkinek, és nem foglalkoztatta önöket a megmondó emberség sem, és miközben megnézem, hogy valaki miért ordít az utcon, utcában, most leadom a híreket. Hogy egyébként a műsor még visszatér-e az aktív periódusához, az önökön múlik. Értem, hogy a leágazások nem érdekelték önöket, de ami a megmondó embereknek a szerepét illeti, arról egyszer lehetett volna beszélgetni, és az most egy megfelelő pillanat lett volna. A videóbírónak a hétköznapi életbe való beillesztése szintén megérne egy önálló fejezetet. Nulla hat egy még egyszer szeretném önökkel ünnepélyesen közölni, van Bábszínház élmény. Hosszú idő után azt mutatta meg a Kejfe Jancsi, hogy felnőtt emberek számára is van Bábszínház, és ugyanúgy működnek benne, mint gyerekek, és ez egy tízes kálán tízesre tölt el örömmel. Nem is emlékszem, hogy utoljára, amikor volt ilyen feldobó élményben, részem a kejfe Jancsi van. Köszönöm szépen! Egyébként maga a videóbíró, mint olyan, hányszor fordulhat elő akkor, amikor történik valami, az illető elmondja szoború történetét, aminek következtében történik valami vagy sem, és most tegye szívére a kezét, hogy hány olyan ember van, aki egyébként annak a konkrét történetnek még X szereplőjét meghallgatja annak érdekében, hogy reális képe alakuljon ki arról, amit egyébként ő se nem látott, se nem hallott közvetlenül. És hogy ettől mennyire el vagyunk egyébként szokva. 0614890999 valamint 063677161. Könnyen lehetséges, hogy előttük a reggelre való puskaporunkat ez ezekben a pillanatokban derül ki. Szépen. Kérem szépen, ö, szeretnék hozzászólni egyrészt a videóbíróhoz, egyrészt a, az esethez, ami kapcsán, ugye ez a beszédőbeszédő -beszédő sorozat elindult, ö, kezdve ezzel a szabálytalansággal. Ez a fajta védő csatári satári magatartás egyébként ö, teljesen ismert a labdarúgásban. Én magam olyan 20 éven keresztül futbalszám blaszinten, hát öreg fiúkban ez, hogy az ember befogja a másik játékosnak a kezét, és egy picit ilyen lefele húzza, ezen megakadályozza, hogy tovább menjen, és a labdát a másik játékos el tudja vinni. De ez a magatartás utána ráesik a másik játékosra, ez azért idegen. Ö, Jó, de idegen... Üben, ed, ebben mit hoz újat a videóbíró? A videóbíró, ez úgy néz ki Németországban, én láttam a német kupa döntőt, ez úgy, úgy néz ki, hogy teljesen független más helyen, ilyen nagy kamerákon nézik a meccset független szakértők, vagy akár bírok. És amikor ők úgy tapasztalják, hogy valami szabálytalanság van, akkor jelzik a bírónak a fülére, aki ugye jelzi ezt a tévé jelet a kezével, kiszalad, ott az ottani kamerán megnézi, és ha ő úgy gondolja, hogy egyetértőz valami szabálytalanságot, akkor befújja. Ha nem, akkor megy tovább a meccs. Volt egy ilyen eset egyébként a kupadöntőn, amikor úgy tűnt, hogy, hát szerintem az is volt, az egyik Frankfurt játékos szabálytalankodt a Bayern München játékossal a 16-oson belül. És persze mindenki hevesen reklamálta a 11-est, és jelezték is neki a bírónak, hogy mennyire oda nézze meg. Ő megnézte, ennek ellenére kifele ítélt. Tehát a dolog valamiképpen működik, a játék talán kicsit áll, de az én nővérem, aki Németországba ér és szereti a futballt és nézi is, ő azt mondja, hogy ez nem, akad, nem okoz nagy fennakadást a játékban. Mi alapján dönti az ember azt el, hogy a videóbíróhoz fordul vagy sem, hiszen ehhez egy külső személynek a segítségét vesz igénybe, egy olyan külső személynek a segítségét, aki egyébként ugyanazt a meccset nézi, mint ő vele szemben egy monitorról. Ö, engedjen meg egy példát. Például a lesek megítélése, ö, milyen nehéz feladat manapság. Hihetetlenül felgyorsult a labdarúgás, és sokszor látni, sok mérkőzésen, hogy a partjelző, akinek be kéne azt a szabálytalanságot, tehát magát a les, az három méterrel követi a játékot. És mégis vagy beinti, vagy nem inti. Be. Akkor hadd kérdezek öntől két dolgot, amivel megfognám. Igen. maga a foci az örök vagy a technológia változik? Ö... Na? Érdekes, amit mondtál, de az ambivalens a vélemény erről. Nem, én az ugye... ön véleményel vagyok kíváncsi. A foci az örök, vagy a technológia változása az, ami befolyásolja a focit? Szerintem a labdarúgás Hát akkor meg? Az, hogy, a, az, hogy ilyen, tehát a labdarúgás magát, a szabályokat kívülről a szabálytalanságokat segítő ilyen dolgokat csinálnak, ez vagy tetszik az embereknek, vagy nem tetszik. Akkor engedje meg, hogy egy utolsó kérdést tegyek föl önnek. Akkor mi nem az a helyzet, hogy csak videóbíró van? Hát ez valószínűleg hogy ez az egész technológia bevezetése ez nagyjából most kezdődött, még eljuthatunk oda is. És az jó lesz? Nem hiszem, hogy jól lenne. Tehát hát akkor jelzi, meg a mérték a lényeg. Tesszik. Én, a Én tasszal ezt értem, de ne, ne, ne, ne, ne érezze magát kicikizve. Én csak azt mondom önnek, hogy van valami, amin túlmegy a videó bíró, amely megsért egy olyan szövetet, amely az igazságérzetünket lehet, hogy kielégíti, magát a játékot, a szó szoros vagy a szó átvit értelmében pedig tönkreteszi. És természetesen egyfolytában jár a fejem az egész életünkre vonatkozó videóbíróval kapcsolatban. Megértem egyébként, mert ez, ez valóban ilyen értelemben kihat az egész életünkre de hogyha például azt tekintjük, hogy videóbíró, tehát mindenhol kamerák vannak már elhelyezős. Így, így pontosan, figyel... pontosan, pontosan, pontosan. Mindent, de, de egy életi óriási életi. különbség van a kettő között, és az a kérdés, hogy az vajon bekövetkezik-e, hogy a videóbíróval kapcsolatos reakció az másodperceken belül bekövetkezik, szemben az egyszerű utcai kamerával, ahol a reakció órák, napok, hetek és évek kérdése, hiszen az az illető, az azért átmenetleg még el tud tűnni a szemek elről? A kérdés az, hogy előjön-e az, vagy előjön, lesz -e olyan pillanat az életnek, amikor önt minden pillanatában látják, és ha igen, az jó lesz -e? Hát jó, biztos, hogy nem lesz. Ezzel együtt például londoni példát hozok, biztos ez esetleg önnek nem tetszik, de ugye Londonban már mindenhol vannak kamerák, és egy, egy házas pár fölhívta a... Az ezt üzemeltető céget, hogy legyenek szívesek a hálószobájuk ablakát. De volt hasonló, hasonló. a irányul... volt egy Ferencvárosi történet, már ilyen. Nem kezd Londonba menni. De, És az... Mi volt az ön történetének a vége? Az ön végét arra már nem emlékszem, de valom őszintén, csak ez, ez már arra volt példa, amit ön az előbb említett, hogy az élet mennyi területére lesz hatással, vagy már hatással a videópíró. Nekem Én volt -e. egy film ötletem, ami azzal volt kapcsolatos, és azt se tudom végül, hogy ezt más megcsinálta -e már, vagy megvalósult, hogy valakit egyébként így követnek hosszú-hosszú időn keresztül, illetve azzal foglalkoznak, hogy találnak-e olyan eszközt, drónt, bármilyet, Aha. amivel egyébként az illető, tehát ugye az, az lenne a feladat, hogy kövessék önt, 12 órán keresztül, és az nyerne, aki egyébként a leghosszabb idejű videót tudja bemutatni örről, ahol egyébként önt lehet látni. Tehát szemben állna egy 9 óra 30-as videó, egy 8 perc 20-assal, miközben önnek halványlag üze nem lenne arról, hogy ezek milyen kamerákból és hogyan jöttek össze, csak egész egyszerűen döbbenten látná, hogy a 12 órájából ember képes volt kompilálni két és fél óra hiány egy olyan filmet, amely ugyen lehetséges, hogy nagy érdeklődés nem bált ki, mégis az ön élete volt rajta. És ez lenne a verseny. Nézze, én azon sem lepődnék meg, hogy egy 24 órásra bővülne, de egy ilyen lakásban Jó, elhelyezett az. Kamerák, de, a a kamera, de a lakásban elhelyezett kamera azért nem játszik ebből a szempontból, hiszen az lenne a feladat, hogy valakit úgy lehessen követni, miközben ő neki ez nem lenne a célja, tehát saját maga felvételeit ez nem tudná hozzáadni. Ő nem is így értettem, hanem lakásban elhelyezett. Ezt értem, de az én példám az már nem erre vonatkozott. Köszönöm szépen. Ezt a filmet lehetséges Csaba, hogy meg kéne néznünk. Tehát lenne egy verseny, ez a lobakat lelövik, ugye ez bújtott az eszembe, bár ez nem ugyanaz. Tehát hogy az lenne a verseny, hogy uh, lenne egy konkrét személy, aki egyébként nem is tudná, hogy ő az áldozat, a szó szóval átvitt És az lenne a kérdés, hogy miközben egyáltalán nem tudjuk, hogy aznap történik-e bele érdekes vagy értektelen, lehetne versenyezni, miközben az illető nem tud róla, hogy róla egyébként a nap folyamán ki tud a leghosszabban úgy közvetíteni, amit egyébként vissza lehet követni, és ami alapján a győztesnek azt lehet mondani, amiben egyébként benne van a technológia. Csaba, minket nem érdekel ez az ötlet? És nem érdekel, hogy honnan szerzi be a felvételeid, de, de beszerzi. És végül is győz a 10 órában, a 9 óra 30-as, a 9 óra 29 perceshez képest. Mondj az, Laci! 061-489-0999 és 06 3677 már jelentkezett producer az én műsorom hallottán. Most az a kérdés, hogy van-e másnak jelentkezése, hogy ezt megvalósítsuk. Ugye most kopirájtja nincsen, tehát bárki el lophassa, csak úgy eszembe jutott. 3 perce múlott fél 9 061-489-0999 és 06 3677 Hát nem ragadta meg egyetlen producernek sem a fantáziáját, és az azt jelenti, hogy nem volt egy jó ötlet, vagy ha jó ötlet volt, akkor most éppen nem azok hallgatnak, akik azt mondják, hogy oké, fucsunk neki, bágjunk bele. Kézenközön egyébként erről szól az Antonioni nagyítás Blow Up című filmje is. Nagyon kézenközön, de erről. Adatvédelmileg ez egyébként éppen nagyon aktuális. Van ez a G-vel kezdődő izé, ami négy betű, nem tudom visszamondani. 06148909999 és 0636771161 Ha rajta múlik, akkor nem hagyjuk leülni a műsort, ha leül nem fog fölállni ismét. Nem nagyon reagáltak arra a Bódog Tamásra se, aki Németországba ment vissza Magyarországról, mert eltogottél a családja, és ott is dolgozik most. És akit hazahív, az az MTVA, akit egyébként Leistinger Tamás elküld a Diós Győrtől, és hosszan beszámol erről egy szurkolói fórum, kárhoztatva benne Bódog Tamást. Aki egyébként ez külföldön olvasa, majd ő a Nemzeti Skordban elmondja, hogy mit gondol arról, amit a leistinger elmondott, amire meg a Leistinger nem reagál. A maga módján itt is ott van a videóbíró. Valamint az arra való igény, hogy mi van akkor, hogyha az összes érintett felet egyszerre leültetnénk, amire látható módon lehet, hogy van igény, de a gyakorlat egyelőre nem tette lehetővé, vagy lehetséges, hogy igény sincs erre. Nem tudom. Beszélek annak érdekében, hogy fenntartsam a parázs, parázsat a hamu alatt, mert az a nemzetközi tapasztalatom, hogyha most leülünk, újból nem állunk fel. Ebben az esetben kilenc órakor kénytelen leszek elköszönni önöktől, szomorúan, de szembenézve azzal, hogy a műsornak a nagyjából fél kilencig terjedő része páratlan műalkotás lett, de későbbiekben zenei egységén nem szeretne felmaradni. 061 099 9 valamint 06 teszem hozzá, hogy ezt a témát is önök hozták szóba, nem én. Hát a dollárra szépen megy fedi, az ez már 273,60 az én kedvenc váltomnál, a, az euró az megrekedt 319,80-nál, de aki legutóbb még 261,2 forintot forinton vett, vagy talán még annál is volt valamivel olcsóbb, hát az nem járt rosszul egy dolláron 15 forintot nyerni. Ilyen kilengés azért már régen volt. Az euró ehhez képest 4 vagy 5 forintot lengett ki. Eleve magasabb árfolyamról indult. Ezt csak úgy belengedtem, mint tapasztalatot. Én általában olyankor szoktam venni pénzt ilyen célból, bár nem nagyon jellemző rám a spekulánság, amikor a folyamat megáll, vagy épp az ellenkező irányba indul, de még egyszer mondom, ne tekintsenek rám spekulánsként, vagy tekintsenek rám spekulánsként, de ahhoz nem kellett ez a történet. Nyolc perccel múlott fél 90614890999 és egy Annyit szeretnék még elmondani önöknek, hogy valójában bármilyen eseményel kapcsolatban én magam részül a Kejfejancsiban egy videóbírót szeretnék alkalmazni, mert egy videóbíró egyébként nem más, mint hogy mindenki elmondja, aki egyébként ezt a hallgatja, vagy nagyon sokan azt, hogy ezzel a konkrét esettel kapcsolatban, amiről éppen van, mit gondolnak. Az, amire ma képesek voltak, az általában közéleti kérdésekben nem jellemző, miközben a közéleti kérdésekben politikai dolgokban elvileg, hangsúlyozom elvileg, ugyanezt megtehetnék. Ez a műsor megint világító fákja lenne az összes rádióműsor között. Nem minthogyha így nem lenne az, de annyival magaslanak ki az összes többi közül, hogy szavak nem lennének rá, és semmi más nem kellene, mint az önök olyan hozzáállása, mint amilyet ma A kérdés az hogy ezt egyébként csak a Liverpool Real Madrid kapcsolatban képesek-e megtenni. Én nem azt mondanám, hogy a valóság minden szempontból annak megfelelően alakulna, ahogy egyébként arról a Kejfej beszélne, de a világ értelmezésében egy olyan sziget lennénk, amelyre érdemes lenne átmenetleg kikötni. Így is érdemes, de úgy nagyon érdemes lenne. 8 40 perc van, hasonló bölcsességekkel nem szórakoztatnám önöket, de mit tagadás eszembe jutott. 06148 és 0636 minden. Az igény jött a világán, minden a maga módján Real Madrid-Liverpool mérkőzés. <Sessz> és azért egyezünk meg, hogy ami a videóbírót illeti az ügyben például itt, ha jól tapasztaltam, se pró, se kontra, egyértelműen nem tudtuk letenni a voksot. Sokat tettem ennek érdekében, de sikerült. 24.0 pont az ellenkezőjét írja, amit, amit én a váltómmal kapcsolatban mondtam, mert ők azt írják, hogy erősödött a forint. És csak azért mondom, hogy videóbíró, hogyha az ellenkezőjét olvasom, akkor mégis lehetséges, hogy az én kedvenc pénzváltóm variál. A következő 18 percet nem fogom végig dumálni, csak azért nem fogom elemezni az eltelt másfél vagy két órát, hogy annak legyen valami nyúlványa, ő magáért beszél, minél jobban teszem, annál inkább magam ellen dolgozom, de amit az előbb mondtam a műsori jelegét, illetően abban nem változtatnám meg a véleményemet, és azt nagyon komolyan gondolom. 0614890999 egy illetve 06 egy Megszűnnek a hallgatói telefonok, vagy azoknak a színvonala nem lesz olyan, mint amilyenek a korábbiak voltak, akkor 9 órakor elköszönök önöktől, önökön múlik, figyelek, ha mire. Higgyék el, itt most hárnyát kilenckor valami nagyon nagy horderejű dologba belevágni, hiszen közben én azért meg annyi leágazást engedtem meg a megmondó emberektől a videóbíróig, én most ennél sokkal többen nem mennék bele, nem hiszem, hogy szerencsés volna. 0614890999 valamint egy figyelek nyolc mire Egész nap 8 óra, 44 perc nem lesz, de 2018. május 28-a viszont lesz. We've come to bring you home, haven't we, Cassiel? To cast a sight your last and a your sadness. Shuffle off that mortal coil and mortal madness, for we're here to pick you up and bring you home. On we, Cassiel. It's a place where you did not be. Ill. Time itself was strong. Well a paddal is, de most már nem kezdem el megtanulni. Out and you And trouble flew Toward you And you were there To kezdik egy feldolgozás. Enni Linux tol aki egy Johnny Mitchell-dalt dolgozott fel. 2 perc 03 más 9. Betelefonálások hiányan, amikor még 14 percig tart, vagy 13 percig. She fills her drawing. Kimaradt az a téma, amikor az a néző befutott a pályára, amikor éppen a Cristiano Ronaldo volt viszonylag eléggé jelentős gólhelyzetben. Csak hogy miket produkál az élet? Ráadásul ugye az úgy történt, hogy az pont akkor történt és ott, a játék folyt, így aztán az uefa nak az az elképzelése, mely szerint ilyen nem mutat annak érdekében, hogy ne kellse fel ezek iránt az érdeklődést, nem következhetett be. De ez nem foglalkoztatta önöket, ez csak ugye eszembe jutott hirtelen valahonnan. Van itt valami részek, bácsi támoljukat be a sajtótájékoztatóra innen jutott az eszembe. Since <Sessz> you My whole life This is all, cause it feels just like A mega barátom úgy tűnik, hogy ennyi fértem a műsorban, melynek elkészítésében ma is Corbalászló volt segítségemre. Köszönöm a civil Rádió összes létező és tárgyi feltételeinek a lehetőséget a Sorsnak. A legvége felé, 8 óra 53 perc van. 06148909999 0636771161 0636771161 Ma a 2018 május 28-án, hétfőn. A kis képes, nem tudom a senki nem telefonál. beszélgetünk arról, hogy egy film hosszú. Látják, hogy milyen bölcs az ember, hogy egy témának mennyi időt szállna, azt pontosan le lehet mérni, és milyen szerencsés egy olyan pacák, mint én, aki nincs arra kényszerítve, hogy afölött is uralkodjék, ami fölött nincs mit. 9 óráig való vállalkozás is már határeset, de az ember keres magának egy bóját. A 9 óra ilyennek tűnik. 06 148 és 06 először. Hogy vagy? a wonderful world. Mm. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Hívtam. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. blue Igen. Igen. Igen. Igen. Remek. Ö, hát fia, fia, fiala úrral szerettem volna csak egy tőmondatot beszélni. Igen, tehát ez zajlik már most. Igen, annyi mindenről lehetne beszélni, az én nevem Erde János, de itt ülök a dugóba éppen a Mugária körúton. De ö, csak az jutott eszembe, hogy annyi mindenről lehetne beszélni, ha a civilekkel kapcsolatban, de egy valamit nagyon nagyra becsülök önben, és pedig az, hogy, hogy akkor lehet a civileknek a függetlenségét bizonyítani, hogyha a támogatásokat, amiből ugye fenntartjuk magunkat, azt teljesen függetlenül megvalósítjuk, ami annyit jelent, hogy előre tájékoztatjuk a támogatókat, hogy semmilyen körülmények között nem szólhatnak bele, hogy mi mire költjük azt a pénzt. És akkor így senki nem bántatja a civileket, hogy hogy milyen akciókat, milyen munkákat hajtanak végre, milyen feladatokat. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy a civilekkel kapcsolatban ugye most nagyon sok támadás éri, vélt vagy valós indokok alapján a civil társadalmat. Ugye az zöme az tényleg dolgozik kint a terepen, ugye a kis egyesületek, a kis uh, szerveződések, uh, ezek majd hogy nem a, az önfenntartást is nagyon nehezen tudják megoldani, akár csak gondolom az önrádió is így működik. Elég nehéz összeszedni a pénzt, hiszen nem azért, azért annyira nem adakoznak az emberek. De ha pedig valaki a cégek adakoznak, akkor pedig igenis ne szóljanak bele, hogy mibe és mire költjük a pénzt ezen egy ilyen alapvető feladat. Köszönöm szépen! Látják, milyen érdekes dolog, az a szám szólt, amit én kerestem, de ezt valahogy egy másik számmal. Az milyen érdekes, amikor az szól, mint amit az ember keresett, de közben mégis az az érzése, vagy az a benyomás, hogy egy másik szám szól, miközben ez az. 0614890999 és 0636771161 másodszor. What a wonderful world I see skies of blue, clouds of white. Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy annak is van időnként jelentősége, és talán nem csak időnként, hogy azt a témát, amit később aztán körbejárunk, azt önök vagy én hozom. A mai étlapot önök állították össze. Hogyha így jöttem volna elő vele, két tudja milyen kommentárral, ugyanezt született volna az már derül ki. Sose hagyjanak fel azzal a jó szokásukkal, vagy előkerülnek. Ez egy közösségi konyha. 0614890999 és 0636771161. Senki többet? Here babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. Nejvanet. And, And I, I think, think to myself what I wanna for ezen a héten még négy élő bonyolítások kejfejancsi lesz. Aztán, ha minden igaz, legközelebb szeptember 10 én találkozunk. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel 7 órakor ismét találkozhatunk. dörö.fialajjanoskukac.gmail.com Tessék. Tessék. Jó, reggelsz, Jó Úgy gondolom, hogy a Ramos jelenség egy szóval jellemezhető. Még hozzá azzal a szóval, hogy ügyeskedés. Úgyhogy a... pontosan 80 perc volt. Látják, milyen érdekes? Ez egész pontosan. Tehát eljött az a pillanat, amikor előjött az az énem, amely 80 percig a mai műsorban nem volt jelen. 90 percig. Az elmúlt idő telefonjai, azok valójában már telefonok voltak, amelyek érdemben nem voltak hasznosíthatóak, azzal együtt, hogy nem szerettem volna megbántani azokat, akik betelefonoltak. Benne mindig ott volt, és ott lesz az a csodavárás, hogy ilyenkor befut valamit telefon az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy valami egészen más, de ez a csoda pontosan attól csoda, hogy nagyon ritkán következik be. Ha az ember számít rá, ha az ember várja, akkor az esetek zömében 99,9%-ban nem következik be. Az egy olyan hosszú folyamattal kell rendelkezni, mint amilyennel nekem van szerencsém együtt dolgozni. 17 éve, lassan 18. éve készül a Kejfejjöncsi minden nap. Néhány valamennyi kimaradás volt, nem olyan nagyon sok. Ha összeadjuk őket, nem tudom mennyit tesz ki akkor is ott vagyunk a nagykorúság határán. Ilyen sorra, mint az enyém, ma Magyarországon rajtam kívül senki nem büszkélkedhet, és ez természetesen elengedhetetlen a hallgató érdeklődés nélkül, és elengedhetetlen szükséges hozzá, mindig egy rádió. Az internetrádió ma még Magyarországon nem, úgy, nem egy olyan struktúra, amely fenn tudna úgy maradni benne a kejfelencsi, mint ahogy így. Um, de ugye azt akartam önöknek mondani, hogy itt most kirlódni, ahhoz képest, mint amit az ember volt képes, az önök segítségével másfél órán keresztül sem értelme. Megadtam az esélyt a csodának, nem jött be. De fantasztikus volt az a másfél óra, amit együtt töltöttünk. Laci, te jössz.